40 trengidari inguru Bordeleko zuzendaritza regionaleko bulegoa okupatu dituzte. bertan izan dira eta ez da inolako arazorik sortu eta azkenean arratzaldeko 3 eskualdeko zuzendaria eta kitanieko trengidarien arduradurarekin biltzea lortu dute. Amaitur koskaraz CGT sindikatuko ordezkariaren esanetan bilkuran gaizki pasada. Ba, ja, ba, se ha pasada Vicente Goitamaja, Bat Giraldi. Uh, la regola la regola di ru den gai amendra e ramunara gure kostuak ezitulana bai gure ezinola ez berezia maskia mediterranea mira postu bermatuko direla dio zuzendaritzak baina tren gidariei ez haizgie ongi eta 73 getarik eratuko direla kondatzen dute abendoaren hamarrean emango den 6 lanpostu kentzearekin Bordelko oso azken bi urteetan erretretara joan aktiren trengidariak sistematikoki ez ordezkatzeko autua hartu duela salatzen du CGT sindikatua.